В дорозі вони майже не розмовляли. Не знали, що сказати, що їм дозволено казати, чи навіть наскільки можна рухатися. Кара сиділа на пасажирському сидінні, руки затиснуті між колінами, плечі стиснуті, напружені, вона намагалася займати якомога менше місця. Наомі була позаду, сиділа надто рівно, спина навіть не торкалася сидіння. Піп кинула погляд у дзеркало заднього виду. І побачила смуги світла від фар та ліхтарів, що лягали на обличчя Наомі, повертаючи життя у її очі. Піп зосередилася на дорозі, а не на тиші. Вона їхала основними дорогами, намагаючись потрапити на якомога більше камер спостереження. Цього разу вона хотіла, щоб її побачили. У цьому і був сенс – залізобетонне алібі. Якщо дійде до цього… «Поліція зможе простежити маршрут Піп і її машини очима всіх цих камер, відновити її шлях. Доказ того, що вона була саме тут, а не десь ще не вбивала чоловіка. Як там Стеф?» – спитала Піп, коли тиша в машині стала вже надто гучною. Вона вимкнула радіо ще раніше. Воно здавалося надто моторошним, надто наполегливо звичайним для поїздки, яка була найбільш незвичною в їхньому житті». М. Ем, кара тихо кашлянула, дивлячись у вікно. Так, все добре, і все знову тиша. Ну, що Піп очікувала, втягуючи їх у це? Вона просила від них занадто багато. Погляд Піп упав на знак Макдональдса попереду. Її фари освітили золотум, поки та не засвітилася. Це був заклад на автозаправці біля Біконсфілда. Саме тому вона і Раві його вибрали. Камери всюди. Піп з'їхала з кільця і заїхала на територію сервісу, на величезну парковку, де ще було повно людей і машин, хоч уже минула десята. Вона повільно рухалася вперед, чекаючи на місце біля входу, поруч із великим сірим і скляним будинком, зупинилася, вимкнула двигун. Тиша стала ще гучнішою, коли мотор більше не маскував її. Їх урятувала група чоловіків, Явно на підпитку, що кричали, спотикаючись перед машиною і заходячи у добре освітлений сервіс. «Рано почали», – сказала Кара, кивнувши на компанію, простягаючи руку крізь тишу. Піп вхопилася за цю нитку обома руками. «Моя ідеальна ніч, сказала вона. «В ліжку вже об одинадцятій. Моя теж», – підхопила Кара, обертаючись з легкою усмішкою на обличчі. «Якщо закінчується картоплею фрі», Піпро сміялася, грубо і порожньо, сміх переріс у кашель. Вона була такою вдячною, що вони тут з нею, навіть якщо ненавиділа себе за те, що змушена просити. «Вибачте за це», – сказала вона, дивлячись уперед на інші групи людей. Люди, які їдуть у далекі поїздки, чи повертаються додому, чи просто їдуть кудись недалеко. Люди, які відвідують родичів із сонними дітьми, Йдуть на вечірки чи просто забирають їжу додому. Звичайні люди зі звичайним життям, і вони троє в цій машині. Не вибачайся. Озвалася Наомі, поклавши руку Піп на плече. Ти б зробила це для нас. І Наомі була права. Вона б зробила і вже робила. Вона зберегла таємницю про наїзд, у якому була замішана Наомі. Піп знайшла інший спосіб очистити, Ім'я Сала, щоб Кара не втратила і батька, і сестру одночасно. Але це не полегшувало їй провину за те, що вона зараз у них просила. Послуга, яку сподіваєшся, ніколи не повертати. Та хіба Піп ще не зрозуміла, все повертається. Це коло, яке тягне їх усіх назад, саме така. Сказала Кара, легко торкаючись пальцем погано прихованої подряпини на щоці Піп, ніби дотик міг підказати, що сталося. Те, чого вона ніколи не дізнається. Ми просто хочемо, щоб ти була в порядку. Просто скажи, що робити. Веди нас і кажи, що робити. Власне, відповіла Піп, нам нічого особливого не треба робити. Просто поводьтеся, звичайно. Весело, вона пирхнула. Наче нічого поганого не сталося. Наш тату вбив старшого брата твого хлопця і тримав дівчину на горищі ще п'ять років. Швидко сказала Кара, глянувши на Наомі. «У тебе дві експертки з того, як вдавати нормальність. «До ваших послуг», – додала Наомі. «Дякую», – сказала Піп, розуміючи, наскільки ці слова недостатні. «Ходімо», – Піп відчинила двері і вийшла, приймаючи рюкзак, який їй подавала кара. Закинула його на плече і озирнулася. Позаду стояв високий ліхтар, заливаючи парковку жовтим промисловим світлом – на середині стовпа Піп помітила дві темні камери, одна з яких була спрямована на них. Піп спеціально підняла голову, подивилася на зірки, щоб камера добре зафіксувала її обличчя. Мільйони вогників у чорному небі. Гаразд, сказала Наомі, зачиняючи задні двері і обгортаючи себе кардиганом. Піп замкнула машину, і вони разом у трьох пройшли крізь автоматичні двері до сервісу. Тут відчувалася та сама енергія, яка буває у всіх сервісах. Зіткнення тих, хто ледве тримає очі відкритими, і тих, хто занадто збуджений, майже прийшли і тільки розпочали. Піп не була жодною з них. Кінець ще не було видно. Ця довга ніч затягнеться ще більше. Але вона вже минула середину плану, залишаючи виконане позаду в голові. Закопуючи це глибоко, треба просто йти далі, крок за кроком. «Ще дві години до зустрічі з Раві. Сюди», – сказала Піп, ведучи Кару і Наомі до Макдональдса в дальньому кінці величезної будівлі.